Centernet. Hej och välkomna till andra avsnittet av fredags frukost. Sinerade bilder finns att köpa i få efter programmet. Hej, lyssnare. Eh, om det är singular eller plural, det vet verkligen jag som pratar, Mikael Landén, eller du, Niklas Jörgner. Nej, jag vet eh, verkligen inte hur många. Lyssnar du? Ja, nej. nej, inte jag heller. Är du laddad inför dagens program? Ja, <laughs> det har ju varit en otroligt torr nyhetsvecka, får jag säga. Ja, det får man väl ändå säga. Det är chatt om Grim hela tiden. Och ja, det är planet som ingen vet någonting om. Nej. Det är, det är otacksamt att göra komik på i alla fall. Ja, det är ju inte så roligt. Nej. Det är ju en tråkig sanning. Ja, Men ja, vi har kämpat och försökt hitta något att plocka ut ur den här russinnebullen. <laughs> något är väl, med, med, med understrykning på något. Något. Ja. ja. Kanske inte något. Nej, men något. <laughs> ja. Jag kommer att prata om... Obi-Wan Kanobi och jag på hondprinsessan lena. <laughs> ja, det skulle bli spännande. Ja, vad kommer du att prata om? Jag tänkte i alla fall inleda lite och tala om ett brutalt mord som skedde på en djurpark i Frankfurt. By all means. Ja, men det är något som har uppmärksammat lite i veckan. Det är ett massmord rentav. Vad är det då som har hänt undrar man? Kom någon till skada? Det är ett mord, hoppas massmord. jag. Dåligt mord annars. Så hör upp för fan. Det är nämligen så att 15 stycken flamingos hittades i helgen halshuggna med flera knivhugg i kropparna. Manfred Nikisch, som är vd för djurparken, han kallar den här händelsen chockerande och personalen sägs vara mållösa. Eller flamingolösa. Nej, det är de inte. Det finns några kvar. Nej, det finns några kvar, okej. fel mig. Det kan röra sig om en rävattack, menar han, vdn. En räv med knivar då, kanske. Det kan man tänka sig. Frågan är ju bara... Det är ingen som vet. Nej, för nej. att eh, ingen räv har kunnat snås för en kommentar. Det är eh, helt kört, säger de. Och det finns även en annan Manfred, förutom Nikisch, som var vd. och Det finns en Manfred som är polisens talesman. Manfred Fullheart. Ah. Han ställer sig frågande till att det skulle vara en räv som ligger bakom det här dådet. Skulle en räv göra något liknande, undrar han, och skulle den i så fall döda så många djur? Eftersom det inte hittats några större mängder blod på platsen så är en teori att fåglarna har stulits från ah. parken och dödats och senare återlämnats. Vilket ju då öppnar för ytterligare misstankar. Och då kastar jag in en egen teori. Men brukar alltid återvända till brottsplatsen också. Nej, jag har nämligen en annan misstänk. Aha, okej. Okay. Alltså... Ja. Det är nämligen så här att Lady Gaga har spelat in en ny musikvideo iförd kläder från svenska designen Bea Senfeld tror jag hon uttalar det. Och eh, när hon senare återlämnade dessa kläder så var de totalt förstörda. Obrukbara skulle man kunna säga. Eller som Be, eh, kläderna. Ah. Och som Bea själv säger, de hälsar från sjukhuset kläderna då. Vi anar väl ett litet mönster här Absolutely. i det här beteendet. Det är kanske så att det är Lady Gaga som har stulit dessa fåglar och sedan i vanlig ordning förstört dem och återlämnat dem i ja, lite värre än begagnat skick kanske. Ja, men det får vi väl vänta tills nästa musikvideosläpp innan vi får veta det säkert. Jag har snackat lite grann eh, om eh, ett avslöjande som TV4 gjorde häromdagen. Det vill säga... Statligt ägda rymdbolagets satellitstationer har blivit allt mer militariserade och styr nu bland annat de senaste amerikanska spionsatelliterna. Ja, mm -hmm. vad trevligt tänker alla. Vi hjälper varandra, stater emellan, med, med våra satelliter. <laughs> satelliter. Satellit. Ja, yeah, vad världen är liten ändå där uppe högt i det blå. <laughs> ja. Än så länge så låter det väl trevligt, Niklas? Mm, ja, ja mm. det är i bit. Eller hur? Fram till uh, den här biten? Satelliter som används av CIA i hemliga bombräder. De används alltså, de här satelliterna, vid drönarattacker. Och då känner du redan att det nu är det inte lika roligt längre. Nej, nej. nej i ett land som förvisso har trupper i Afghanistan och ständigt stödjer diktatorer och bevätar båda stridande med väpnade konflikter ja, då är det är klart man blir obekväm ändå när man får höra det, att vi stödjer drönarattacker men äh, absolut, rymdaktiebolaget eller The Swedish Space Corporation som de numera, numera heter, hjälper alltså USA med krig i Rymden Stjärnkrig. Sverige och det statligt ägda rymdaktiebolaget tar med sig kriget i rymden För i rymden kan ingen höra huruvida du är neutral eller inte <laughs> ehm, Och just nu drivs drönare av människor som sitter någonstans och skjuter på militära mål som om det vore ett tv-spel Vill du gå till lunch, tills jag tar Jag den If I had him back in the 60s, Cuba would be the 51st state. You're not gonna get away from me, little nurse. He had been playing for 47 Next straight <laughs> hours. Take that Taliban wedding! <laughs> But like anyone who plays video games for too long, he started to make mistakes. Hey, Luth, you just took oh. out an art museum in Madrid. Oh, you can go to Spain in this thing? Maybe you should take a break. You could have hurt some innocent people. Innocent people? <gasps> you mean I've been hurting guilty people? <laughs> Precis. Oskyldiga människor och skyldiga människor. Den mänskliga faktorn och samvetet. Det är ett problem eh, så länge människan är en del av detta. Och eh, en teknofob kanske. Jag vet, eh, vet inte hur, hur tekniska de är på försvaret. Men är man lite teknofobiskt lagd så kanske det låter så här på det amerikanska försvaret. <hör> För du tror väl aldrig att jag tänker lägga min hand på den där helvetesmaskinen. Vad är inte då då? Och den kanske far i luften med en smäll. Nej, det gör den inte. Det kan jag försäkra. Det är lika bra att jag lägger in någon avsked. För här behövs jag väl inte det? Jo, I liv och död så kommer vi att behöva vår mm. Ja. Imorgon går jag till borgmästaren i alla fall. Och där har de inga helvetesmaskiner. Ja, och det är nog där eh, som de teknofobiskt eh, lagda människorna kommer att få jobba. Eh, och även de som flyger rannare. För nu diskuterades nämligen... Om att byta ut de människorna och ersätta drönarna helt med eh, robotar. Helvetes maskiner. Helvetes maskiner, precis. Så inom en framtid kommer alltså aktiebolaget fungera som en länk mellan USA och robotar. Och var har vi sett detta förut? Jo! Take the journey. All over again. Star Wars, episode 1, The Phantom Menace, rated PG. Ja, Star Wars, episode 1, det mörka hotet som den heter på svenska. Och i Star Wars, episode 1, det mörka hotet, så blockerar Handelsföderationen eh, planeten Naboo med en robotarmé. Den svävar först i omloppsbanan runt planeten och alltid frid och fröjd. Yes, of course. As you know, a blockad är perfekt legal. Och eh, ja, det låter ungefär så här i Sverige om, om kring, kring vad vi håller på med just nu. VGS byggdes specifikt för att användas i det amerikanska drönkriget som jag har varit omdiskuterat. Hur tänker du kring det? Om samarbetet kring ett sådant projekt skulle vara fel så måste det komma en signal från politisk nivå i så fall. Det är någon som ger oss vårt uppdrag. Och det är ungefär som i Sverige då. Men sen så händer någonting i Star Wars. Handelsfederationen blir girig och intar planeten med sina robotar. Och till en början så mycket riktigt så anfaller de robotarna. Precis som nu i Sverige då har vi alltså ingenting att frukta utan det är USAs drönare som de attackerar. Men i slutet på den här filmen så kommer de på ett sätt att sätta stopp för robotarna. Vi har en plan. Vad ska vi the Droidarmen? Vi droid skickar alltså ut sina rymdskepp. Och eh, kontrollcentret, det är... Ja. Och sen så var det kontrollcentret borta. Och det är precis detta som vi ska vara oroliga för. Om de länder som USA använder sina drönare emot inser att drönarna är beroende av det svenska rymdaktiebolaget så det dröjer det nog inte långt innan Mellanösterns egna Anakin Skywalker kommer till Kiruna i ett stridsskepp och skjuter ner det. Och ni som tycker att det är lite elakt att jämföra rymdbolaget med The Trade Federation eller Handelsfederationen så borde ni veta att de på frågan vad det är liksom deras uppgift är eller vad de bedriver för verksamhet så svarar de så här. På ett sätt kan man säga att vi är någon slags rymdens eh, telja eller någonting liknande. Eh. Och alla vet att om du vill jämföra ditt företag med Telia för att komma lindigt undan så är det ju inte så att ett företag kanske har riktigt rent mjöl i påsen. Mm. Så jag tycker att vi lika gärna kan gå hela linan ut Så istället för att skicka ut små satelliter Och sådär Som de då eventuellt skulle kunna skjuta ner Så tycker jag istället att vi Satsar lite större Så när de kommer där och ska skjuta Skjuta ner antingen Svenska rymdaktiebolaget Eller en satellit Så när de kommer fram så kommer de att yttra orden Look at me, heading for that small moon That's no moon. It's a space station i yeah, I right. en stor jävla dödsstjärna <laughs> borde svenska rymdaktiebolaget bygga. Eh, har ju alla bekvämligheter som 2000-talets människor kan tänka sig. Eh, stora utrymmen högt i tak. Fina korridorer med dörrar, vita fräscha uniformer, coola rymdskepp, vacker utsikt mot världsrymden och vapen som kan förstöra en hel planet att sälja om vi så vill. Vi låter det lite otrevligt med en domedagsmaskin men då hade Sverige åtminstone inte kunnat skymma undan med sin dubbelmoral. Det vill säga påstå sig vara ett fredsälskande land samtidigt som vi säljer vapen överallt. Jag har sett på tv igen. Ja. Mm. Det, det, det är en ständigt återkommande programpunkt i det, ditt liv. Jag, jag tror att det kommer i stort sett varje, varje poddavsnitt kommer nog innehålla någon form av tv-analys eller liknande för att jag läser ju nästan inga tidningar. Nej, men jag tittar nästan aldrig på tv och läser mycket tidningar. Så ja. då kan vi ha utbyte av varandra. Då har vi det här är en bra podcast. Det är en match alla. made in heaven. Kan säga. Jag tänkte att vi skulle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 <laughs> and um ah, seriously I played David Hasselhoff in SpongeBob, yeah, okay? Uh -huh. And honestly God, I couldn't figure out how, my first line was I'm David Hasselhoff and I couldn't figure out how to say it. So I asked the director how the f do you say I'm David Hasselhoff? He goes, "Say it like you're a superhero. I'm David Hasselhoff." Mm. Okay. Mm. Men var inte, var inte Johannes Brost med i Talang också. Så att tänkte att han gör inför Talang. Johannes Brost. Mm. Ja.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 Som du redan vet, jag är komedian och jag har gjort många panelshows. Jag är inte känd för min engelska. Jag skolkar mycket i, I, I högstadiet, hur säger Artighetsskrattar, tänker jag spontant. Ja, vad det är Möller? Måns Möller som ber om ursäkt för att han är så dålig på engelska. Och David Hasselhoff som då av hövlighet skrattar när han, för jag antar att han inte vet vad skolka i högstadiet äh, betyder. <laughs>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 Claudia Gallicancha! Welcome to J.O. Waldner! Jan Van. Jan Van. Jan Van Valder. Jan Ove. Jan Val. It's okay. okay everyone. everyone calls you J.O. J.O. J.O. Mm. Waldner. <laughs> Eller Jan som man också kallas. Jan Wan Kenobi. Kenobi. Uh, det finns egentligen väldigt, väldigt mycket att gräva om i det här programmet. Jag har... Jag orkar bara inte mer. <laughs> yes, det blev lite kortare idag än vanligtvis. Eller <laughs> jämfört med förra avsnittet <laughs> i alla fall. För att se, det här kanske är näst längsta. Äh, än så länge så är det näst längsta avsnittet. Näst längsta hittills får vi ändå stolt se det med. Ja, och det kortaste. <laughs> det kortaste är också ett rekord. Det är också ett rekord, ja, precis. Mm. Om det är limbo. Sen får vi väl se om vi höll vårt löfte om att det skulle bli antingen bättre eller sämre än förra veckan. Jag skulle inte vilja säga att det inte har blivit varken bättre eller sämre. Kanske. Det har blivit varken, varken eller eller. Precis. Ja. Sämre eller bättre kanske. Jag vet inte. Vi låter det som lyssnare avgöra. Vi ska också tipsa, tipsa om att om ni inte har hittat... Eh, om ni har hittat podden via iTunes exempelvis så har vi alltså en hemsida. Eh, då kan ni antingen... Gå in på fredagsfrukost.sverjesinternet.se eller gå in på, bara gå in på sverigesinternet.se och klicka er vidare till P1 och fredagsfrukost. Mm -hmm. Borde vi inte ha en eh, mailadress? Det har jag. vi. Det, då är det eh, P1 snavla Och Där kan ni nå oss om ni ja, antingen bara vill näthata oss eller om ni vill eh, komma med glada tillrop eller eh, ja, glada tips. Eller mm, gärna på. tips kan jag säga efter den här veckan Ja Då eh, hoppas vi på att, komma, komma, att Ni gärna kommer med lite tips Så blir vi glada Och så blir kanske de andra, ni som lyssnar också, lite gladare över ja. att vi har mer grejer Och jag blir förmodligen lite lugnare Du blir lite lugnare Alla vinner på det här helt enkelt Om ni skickar in grejer mm. Eller så slutar ni lyssna och vi skjuter oss Mm det är en snabb ut. Det är en snabb. Det ska vi inte uppmana folk till att göra. Skjut oss inte. Utan låt oss bestämma det. <laughs> Tack för att ni lyssnade även denna vecka. Varmt välkomna och lyssna igen nästa fredag. Det tänker jag. Ha, ha det så bra. Hej, hej. Hej hej.